Розділ 47. Наступні оповіді колеса. Ранд, наче неприкаяний, міряв кроками кімнату, тиняючись туди й сюди, вздовж обіднього столу. 20 кроків. Стіл мав точно 20 кроків завдовжки, хоч скільки біля нього не крокуй. Роздратовано він осмикнув себе. Дурість отак рахувати. Мені наплювати, який цей клятий стіл завдовжки. За кілька хвилин він спіймав себе на тому, що веде рахунок, скільки разів він проходив уздовж стола з кінця в кінець. Що він зараз каже Марейн Талану? Чи знає він, навіщо ми мороку? Чи знає він, хто з нас потрібний мороку? Він кинув погляд на приятелів. Перен розкришив скипку хліба і бездумно ганяв крихти по столу пальцем. Жовті очі незмигно дивилися на крихти, але бачили, здавалося, щось дуже далеке. Мед горбився на стільці, мружачись. На вустах непевна посмішка. Нервова, а не весела. Зовні він виглядав, як колись, такий собі стареган мед. Але раз у раз мимохідь мацав через куртку кінжал з шадар логота. Що каже їй Фейн? Що він знає? Добре, що хоч Лойел не видавався стурбованим. Огір розглядав стіни. Спочатку він стояв посередині кімнати і озирався, повільно обертаючись навколо себе. А наразі майже притискав свій широкий ніс до кам'яної кладки. Водночас Час від часу обережно проводячи вказівним пальцем, завтовшки як великий палець звичайної людини, по тому чи іншому шву, чи стику. Інколи він заплющував очі, так наче дотик важливіший зазір. Вуха у нього посмикувалися, і він мугикав щось собі під ніс, огірською, наче забувши, що в кімнаті він не один. Лорд Агельмар стояв перед довгим каміном в кінці кімнати тихо розмовляючи з найнів та Егвень. «Добрий господар!» Він знав, як змусити гостей забути про свої тривоги. Деякі його історії змушували Егвень пирскати сміхом. Одного разу навіть найнів, відкинувши голову, голосно засміялася. Ранд аж смикнувся з несподіванки і підскочив ще раз, коли Мед примудився перекинути свій стілець. «Кров і попіл!» Гаркнув Мет, не звертаючи уваги на те, як стиснула губи найнів на такі його слова. «Чого вона так довго?» Він поставив стілець на місце і усівся на нього, ні на кого не глянувши. Рука його пірнула під куртку. Володар Фалдари кинув несхвальний погляд на Мета. Не надто прихильніше зикнув на Ранда та Перена, а тоді знову повернувся до жінок. Вимірюючи кроками кімнату, Ранд опинився неподалік них. «Мілорде», – казала Егвін, так невимушено, наче вона все життя тільки оперувала титулами у своїх розмовах. «Я гадала, він охоронець, але ви назвали його Дайшаном, а ще згадували прапор із золотим журавлем. А ще раніше інші казали те ж саме. Інколи здавалося, що ви говорите, ледь не з королем. Пригадую, одного разу Марейн назвала його «Останнім володарем сімох веш». Хто ж він насправді? Найнів раптом дуже зацікавилася вмістом своєї чашки, та Ранд помітив, що вона вся перетворилася на слух і чекає на відповідь, чи не з більшою увагою, ніж Егвейн. Ранд зупинився і спробував почути відповідь, але так, аби не помітили, що він підслуховує. «Лорд Сімохвеш», – мовив Агельмар, нахмуривши брови. «Старовинний титул, леді Егвейн, навіть титули великих лордів Тіра не старіші за цей титул. Хіба що титул королеви Андору сягає такої давнини. Він сумно зітхнув і похитав головою. Сам він про це не скаже, але тут, у порубіжних землях, про це знають усі. Він і є король. Чи мав ним бути? Аль-Лан-Мандрагоран. Володар Сімохвеш. Лорд-Озер. Некородований король малкірійців. Агельмар високо підвів голому голову. Очі у нього засвітилися, наче у батька, що пишається своїм сином. Голос лунав гучніше і був сповнений справжньої гордості. Тепер усі в кімнаті могли почути його. Ми в Шайнарі звемо себе порубіжанами. Але менш ніж 50 років тому Шайнар не був ніяким порубіжжем. На північ від нас і від Арафала також лежала Малкір. Войни Шайнара билися на півночі, але гнило лісся стримувала саме Малкір. Хай буде мир її пам'яті. Хай світло осяє її ім'я. То Ланс Малкір? Неголосно промовила мудриня, дивлячись на Агельмар. Вона здавалася стурбованою. Це не було запитанням, проте Агельмар кивнув. Так, Леді Найнів, він син Алькіра Мандрагорана, останнього коронованого короля Малкір. Як сталося, що він тепер той, ким є зараз? Усе почалося, напевно, з Лайна. Аби довести щось усім і собі, Лайн Мандрагоран, брат короля, повів своїх воїнів гнилоліссям і далі до звироднілих земель, а може й до самого Шайолгулу. На цей відчайдушний набіг його спровокувала дружина, Бреян, через заздрість, що пожирала її душу, адже трон посів не її чоловік, а його брат, Аль-Акір. Король та Лайн були дуже близькими, як і мають бути брати, такими близькими, як можуть бути близнюки, і після того, як Аль-Кір став королем, такими й залишалися. Але заздрощі зруйнували душу Бреян. Лайн був уславлений за свої діяння і цілком заслужено. Та затьмарити Аль-Акіра і він не міг. Адже той був людиною та королем, котрі трапляються хіба раз на сто років, а може й ще рідше. Мир мав ласку до нього і до Ел-Ліани. Лайн загинув у звироднілих землях, а разом з ним і майже все його військо. І Малкір не могла примиритися із цією втратою. А Бреян звинуватила в цьому короля, стверджуючи, що якби Аль-Акір повів решту війська Малкір на північ разом із чоловіком, то перед ними впав би навіть і Шайл-Гул. Заради помсти вона замислила разом із Ковіном Гемаланом на прізвисько Ковін Чесне Серце захопити трон для її сина Ізама. Цей тип Чесне Серце був воїном, популярним не менш за самого короля, одним із великих лордів. Але коли великі лорди кидали жезли, обираючи короля, у нього було лише на два жезли менше, ніж у Акіра. Він не зміг забути, що якби лише дві людини поклали інший колір на коронаційний камінь, на троні міг би бути він, а не Акір. Змовившись, Ковін і Бреян повели своїх воїнів з гнилолісся, аби захопити сім веш і тим самим оголили порубіжні форти. Там лишалися лише самі гарнізони. Та заздрість Ковіна на цьому не зупинилася. У голосі Агельмара почулася огида. Чесне серце, цей герой, чиї подвиги рухнили лісі, оспівувалися в усіх порубіжних землях, насправді був другом Морока. Коли порубіжні форти послабились, тралоки ринули в Малкір, наче повінь. Король Аль-Акір та Лайн разом могли б врятувати країну, вони раніше це робили, але загибель Лайна у звороднілих землях тяжко вразила народ, і через навалу тролоків люди занепали духом і втратили волю до опору, і це відбувалося з багатьма значно більші сили ворога відтіснили військо в глиб країни. Бреєн утекла разом із сином Ізмаром на південь. І потрапила до траллоків. Ніхто не знає, напевно, яка доля її спіткала. Але здогадуватися ми можемо. Мені шкода хіба що її хлопчика. Коли зраду Ковіна чесного серця було викрито, його захопив юний Джейн Чарін. Люди тоді вже називали його Джейн Обходи Світ. Коли його притягли до Сімохвеш, закутого в кайдани, великі лорди вимагали від короля, щоб йому відрубали голову і виставили її на списі. Але оскільки в серцях людей він поступався хіба що Аль-Акіру та Лайну, король викликав його на герць і вбив. Аль-Акір заплакав, коли убив Ковіна. Дехто сказав, що він оплакує друга, який перейшов на бік тіні. А дехто, що він оплакує Малкір. Володар Фалдари сумно похитав головою. Так, доля вперше ударила в дзвони по сімох вежах. Не було часу чекати на допомогу від Шайнари чи Арафела, не було надії, що Малкір вистоїть сама, коли п'ять тисяч її воїнів полягли в звироднілих землях, а її порубіжні форти розбиті. Аль-Алкіру та його королеві Ель-Ліанні принесли лана в його колисті. Вони вклали меч королів Малкір у руки немовляти, і цей меч він носить і сьогодні. Цю зброю зробили Айс Седай під час війни сили, війни Тіні, яка поклала край епосі легенд. Вони помазали голову немовляті Тімиром, нарекли його Дайшан, лорд, коронований уборні, Оголосили його наступним королем Малкір і від його імені проказали старовинну клятву малкірських королів та королев. Обличчя Агельмара враз посуворішало. І він промовив так, наче й сам виголошував колись цю клятву, чи дуже на неї схожу. Стояти проти тіні, доки криця тверда, доки камінь міцний. Боронити малкір до останньої краплі крові. Помститися за те, що не вдасться відстояти. Слова задзвеніли у сповненій тиші кімнаті. Елліана надягла медальйон на шию синові, і немовля, власноруч з повите королевою, було віддано двадцятьом воїнам, відібраним з королівської охорони, кращим у битві на мечах, кращим у всьому. Вони отримали наказ доправити дитину до Фалмарана. А після цього аль акірта Еліана Елліана повели малькірців дати відсіч Тіні. останнє там вони загинули на герадській переправі. Загинула і Малкір. І сім Веш були зруйновані. Шайнар, і Арафел і Кандор зустріли на півлюдки від тралоків на сходах Джеханна та відкинули їх назад. Але не так далеко, як вони мають бути відкинуті. Більша частина малкір залишилася в лапах тралоків і рік за роком та за милою гнилолісся. Поглинула цю країну. Агельмар важко зітхнув. Коли він заговорив знову, сум і гордість були в очах його і голосі лише п'ять охоронців дісталися до Фалмара живими, і всі вони були зранені, але дитину вони вберегли від усіх небезпек. Вони почали навчати його всього, що знали самі, ще в колисці. Він навчився орудувати зброю ще тоді коли інші діти вчаться бавитися іграшками. агнелолісся вивчив, наче матусин садочок. Клятва, що пролунала над його колискою, закарбувалася в його свідомості. Не лишилося нічого, що можна було би захищати, але мститися він міг. Він відмовився від своїх титулів, але в поробіжних землях його кличуть некоронований. І якщо він колись підійме знамено із золотим журавлем Малкір, а за ним піде ціле військо. Та він не поведе людей на зустріч їхній загибелі. У гнилоліссі він ходить навколо смерті так само, як залицяльник ходить навколо молодої дівчини. Але інших на зустріч зі смертю він не поведе. Якщо вам потрібно проникнути в гнилолісся, ще й із невеличким загоном, ви не знайдете людину, яка краще би завела вас туди і безпечніше звідти вивела. Він найкращий з охоронців. А це значить, що він найкращий з найкращих. Ви можете спокійно залишити цих хлопців тут. Хай трохи загартуються. І покластися на одного лана. Гнило не, не місце для ненавчених юнаків. Мет відкрив булорота, але на наранда і промовчав. Сподіваюся, у нього вистачить клепки мовчати і надалі. Найнів, як і Егвень, слухала цю оповідь з широко розплющеними очима, але зараз вона знову вперлася поглядом у своє горнятко. Вона зблідла, і Егвень співчутливо поклала руку їй на плече. У дверях з'явилася морей, а за нею йшов лан. Найнів повернулася до них спиною. «Що він сказав?» – нетерпляче запитав Рант. Мед скочив зі стільця, підвівся й перен. Сільські неотеси, букнув собі підніс Агельмар, тоді запитав голосніше. То вам вдалося щось дізнатися, гай Седай, чи він просто божевільний? Він божевільний, відповіла Морей. Чи близький до божевілля? Але нічого простого в падані фейні немає. Один із прислужників у чорній та золотій лівреї з поклонами вніс до кімнати глек для вмивання, блакитну миску і срібну тацю з бруском жовтого мила та невеличким рушником. Він стривожено поглянув на Агельмара. Морень наказала поставити все це на стіл. «Пробачте, що я дозволила собі наказувати вашим слугам, лорда Агельмара», – промовила вона. «Я мала сміливість попросити принести це мені». Агельмар кивнув прислужнику. Той поставив тацю на стіл і поспішно пішов. Усі мої люди у вашому розпорядженні, а й Морей налила води у миску. Від води підіймалася пара, наче її щойно скип'ятили. Вона закачала рукави і взялася енергійно мити руки, незважаючи на те, що вода була гарячою. Я сказала, що він гірший за мерзотника. Та це все одно, що не сказати нічого. Гадаю, я ще ніколи не зустрічала людини настільки жалюгідної та приниженої і водночас настільки брудної. Торкнувшись до нього, я почуваюся забрудненою, і я не маю на увазі бруд на руках. Забрудненою отут. Вона торкнулася грудей. Душа в ньому настільки деградувала, що я навіть сумніваюся, чи він її має. В ньому є щось, що робить його гіршим за друга морока. Він виглядає так жахливо, стихо промовила Егвень. А я пам'ятаю, як він приїздив до Емондового лугу щороку, на початку весни. Як він завжди сміявся і переповідав новини звідусіль. Невже для нього немає жодної надії? Жодна людина не може перебувати в тіні аж так довго, щоб вона знову не могла знайти шлях до світла, процитувала вона. Ай Седай насохо руки. Я завжди в це вірила, мовила вона. Можливо, падана Фейна ще можна повернути на правильний шлях. Але він був другом Морока понад 40 років. І якби ви почули, крізь що він пройшов для цього, про всю цю кров, цей біль, ці смерті, у вас заледеніли б серця. Ось одне із найменших його діянь. Хоч вам, гадаю, воно не здасться таким уже незначним. Це він привів Тралоків до Емондового лугу. Так, стиха проказав Ранд. Він почув, як охнула Егвейн. Я мав здогадатися. Мав, щойно його побачив. Він і сюди привів тралоків? запитав мед. Він кинув погляд на кам'яні стіни і здригнувся. Ранд подумав, що приятель пригадав радше навіть не тралоків, а Мердралів. Стіни не зупинили щезника ні в Бейерлоні, ні в Біломусті. «Якщо привів, – розсміявся Агельмар, – вони обламають зуби об стіни Фалдари. Як багато хто до них?» Він звертався до всіх, але в першу чергу його слова призначалися Егвень та Найнів, судячи з того, як він на них подивився. «І через напівлюдків теж не варто перейматися». Мед почервонів. «В Фалдарі вночі освітлюються всі вулиці та провулки, і всередині міських стін – Жодному чоловікові не дозволено ховати обличчя. Чому майстер Фейн пішов на це? запитала Егвіль. Три роки тому. Морейно пустилася на стілець і, важко зітхнувши, відкинулася на спинку. Схоже було, що маніпуляції з Фейном виснажили її. Влітку буде три роки, аж три роки. Світло, без сумніву, має до нас ласку. Інакше батько Брехні вже святкував би перемогу. Доки я так і сиділа б собі у тарвалоні, вибудовуючи плани. Три роки Фейн полює на вас за наказом Морока. Але це ж маячня, заперечив Рант. Він з'являвся в межиріччі кожної весни, точно як за годинником. Три роки? Ми весь час були у нього на очах, але він ніколи й не помічав нас аж до минулого року. Айс Седай наставила на нього палець, запрошуючи слухати далі. Фейн розповів мені все, Ранде. Чи майже все. Гадаю, щось йому вдалося приховати, щось важливе, попри всі мої зусилля. Але сказав він достатньо. Три роки тому в одному з міст королівства Мюранді його знайшов Мердрал. Звісно, Фейн був нажаханий, але серед друзів Морока – Дуже великою честью вважається бути поміченим на такому рівні. Фейн вирішив, що його обрали для великих справ. І так і сталося. Хоча геть не так він це собі уявляв. Його доправили до Гнилолісся. Тоді до звироднюлих земель. До Шайолгулу, де на нього чекав чоловік з вогняними очима, який назвався Баалзамоном. Мед неспокійно засувався на стільці. Аранд... Ледве міг згликнути клубок у горлі. Звісно, так воно й мало бути. Та сприйняти це було все одно непросто. Лише Перен дивився на Айс Седай, так, наче його, вже більше нічого не могло здивувати. «Пережи нас світло», – ревно вимовив Агельмар. «Фейнові не сподобалося те, що з ним робили в Шайолгулі», – незворушно вела Мареймдаль. «Під час нашого спілкування...» Він раз у раз скаржився на вогонь та опіки. Необхідність витягти назовні те, що він так глибоко заховав, ледь його не вбила. Навіть після мого стілення він залишається зруйнованим ущент. Хоча й докладу ще зусиль хоч би для того, аби дізнатися, що він ще приховує. Його обрали через те, де саме він займається гендлюванням. Ні швидко додала вона, побачивши, як стрепенулися межиріченці. Тоді їх цікавило не лише межиріччя. Батько Брехні знав приблизно, де шукати те, що йому потрібно, але не набагато точніше, ніж ми у Тарвалоні. Фейн сказав, що з нього зробили мисливського собаку Морока. І в певному сенсі він має рацію. Батько Брехні вирадив Фейна полювати, спочатку змінивши його так, аби він міг упоратися з цим полюванням. Це саме про те, як робилися ці зміни, Фейн боїться згадувати. Через них він ненавидить свого господаря майже так само сильно, як і боїться. Отже, Фейна відіслали винюхувати та нишпарити по селищах навкруги Бейерлона, і доімлистих і вниз по тарану, і всім межріччям. «Три весни тому?» – задумливо озвався Перен. Я пам'ятаю ту весну. Фейн з'явився пізніше, ніж зазвичай, а найдивнішим було, що він затримався у нас. Він тинявся в селищі чи не тиждень, бив байдики і тільки зубами скреготав, що доводиться викладати гроші за кімнату в винному джерелі. Фейн любить свої грошенята. Тепер і я пригадую, підхопив мед. Усі ще перешіптувалися, чи він, бува, не захворів. А чи не впадає за якоюсь місцевою жінкою? Звісно, ніхто б із наших жінок не пішов за гендлера. Це однаково, щоб обратися з кимось із мандрівного народу». Егвень подивилася на нього, вигнувши брови. І він замовк. Потім Фейна знову забрали до Шейлгулу. І мізки його прочистили. Уранда все в животі перевернулася від того, яким тоном Айс Садай це вимовила. Голос її сказав більше, ніж гримаса, що пробігла її обличчям. Усі його відчуття були сконцентровані і вкладені назад до його свідомості. Коли наступного року він знову з'явився в межиріччі, то був спроможний точніше обирати ціль. Навіть значно точніше, ніж сподівався від нього Морок. Тепер Фейн точно знав, що той, кого він шукає – один із трьох юнаків з Емондового лугу. Перен крякнув, а Мед почав лаятися, не голосно, але без перестанку. І навіть суворий погляд, який кинула на нього найнів, не зміг його зупинити. Агельмар дивився на них з цікавістю. Ранд відчув лише легенький холодок і сам цьому здивувався. Три роки морок полює на нього. На них. Він гадав, що почувши це, мав би принаймні зацокотіти зубами. Морей не стала перериватися через мета. Вона просто заговорила голосніше, аби він не заважав іншим її розчути. Коли Фейн повернувся до Лугарда, Балзамон з'явився в його сні. Фейн уклонився йому і виконав принизливі ритуали, почувши хоча б про половину з-поміж яких ви поглухли би. Це ще міцніше прив'язало його до морока. Те, що робиться у сні може бути небезпечнішим за те, що відбувається у віч. Ранд засовався під пильним застережливим поглядом Айсседай, але вона вже вела далі. Після перемоги Балзамона йому пообіцяли великі нагороди, цілі королівства, і наказали позначити в Емондовому лузі тих трьох, яких він відшукав. Там повинен був чекати на нього і Мердрал разом із Траллоками. Ми знаємо тепер, як тралоки потрапили до Межиріччя. У Манетерені повинні бути Огірський гай та брама, що вела до шляхів. Цей гай був найпрекрасніший серед усіх, промовив Логел. Гарніший був лише в Тарвалоні. Він слухав так само уважно, як і всі решта. Огіри згадують Манетерен з любов'ю. Агельмар про себе повторив цю назву. Брови у нього здивовано знялися. Манетерен. Лорде Агельмаре, звернулася до нього Марейн. Я розповім вам, як знайти браму Мафалда Даранела. Треба обнести її стіною, виставити вартових і нікого не підпускати близько. На півлюдки ще не дослідили всі шляхи, але ця шляхова брама лежить на південь звідси і лише за кілька годин від Фалдари. Володар Фалдари стрепенувся, наче виходячи з Трансу. «На південь?» «Мире, цього нам ще не вистачало. Хай буде з нами світло. Буде зроблено». «То це Фейн ішов за нами шляхами?» – запитав Перен. «Це мав бути він». Морейн кивнула. «Фейн за вами трима спустився б і до могили, бо він мусить». Коли Мердрал зазнав поразки в Емондовому лузі, він пустив по нашому сліду Фейна з траллоками. Щезник не дозволив Фейну їхати вверх поряд із ним. Хоч Фейн сподівався, що йому дадуть найкращого коня в межиріччі, і він очолить з граю. Мердрал змусив його бігти разом із траллоками. А коли його ноги відмовляли, траллоки його несли. Вони розмовляли між собою, так, що він міг їх зрозуміти. Сперечалися щодо того, як його краще приготувати та зжерти, коли він стане непотрібний. Фейн стверджує, що став вороже ставитися до морока, перш ніж вони дісталися Тарена. Проте час від часу в нього прохоплюється жадоба до обіцяних винагород. Коли ми втекли від них, переправившись через Тарен, Мердрал повів тролоків до найближчої брами, розташованої в горах, а Фейна змусив гнатися за нами на Одинці. Тоді йому здалося, що він звільнився, але перш ніж дістався Байерлона, його знайшов інший щезник. І цей був не дуже люб'язний. Ночувати він змусив Фейна в казані у тралоків, аби той не забував, чого вартуватиме його невдача. Цей використовував Фейна до Шадарлогота. Доки вони туди дісталися, Крамар був радий віддати Мердралу рідну матір, якби це допомогло йому звільнитися. Але морок ніколи не послаблює свого хвату. Те, що я зробила, коли ми переправилися через Таран, пославши наші примарні стиди та запахи у напрямку гір, обдурило Мердрала. Але не фейна. Мердрал не повірив йому. Далі вони тягли його за собою з на шнурку. Лише коли виявилося, що ми, здавалося, завжди залишаємося попереду, хай як би вони не піддавали бігу, деякі почали вважати, що він має рацію і дослуховуватися до нього. Так четверо з напівлюдків повернулися до Шадар-Локота. Фейн стверджує, що там мердералів очолював сам Балзамон. Агельмар осудливо похитав головою. «Морок? Хе, цей ти бреше чи марить! Якби отруйник сердець звільнився, усі б ми наразі були уже мертві. Чи ще гірше?» Фейн каже правду так, як він її бачить. Брехати мені він не може, хоч і багато що приховує. Ось його слова. Балзамон являвся, наче миготливе полум'я свічі. Зникав і з'являвся знову, уже на іншому місці. Його очі обпікали мердралів, а слова падали на нас вогняним батогом. «Щось», – докинув Лан, – змусило чотирьох мердралів піти туди, куди вони бояться заходити. До місця, яке лякає їх майже так само, як гнів Морока. Агельмар видав такий звук, ніби його ось-ось знудить. Та й виглядав він не краще. Руїна Ахшадар-Логота, продовжувала Морин, зло зіткнулося зі злом. Брудне зійшлося у битві з мерзенним. Коли Фейн розповідав про це, у нього трохкотіли зуби. І він підвивав. Багато тралоків загинуло. Їх поглинув Машадар та інші потвори. Це ж сталося і з Тралоком, що тягнув на мотузці Фейна. Він так тікав з того міста, наче то була безодня Фатому в Шайлгулі. Фейн повірив, що нарешті звільнився. Він збирався втікати, якщо треба, то й на край світу, аби Балзамон ніколи не міг відшукати його знову. Уявіть собі його жах, коли він зрозумів, що непоборний потяг йти по сліду нікуди не подівся. Навпаки, він сильнішав та гострийшав з кожним днем. Він не міг їсти, хіба що знаходив якісь покидьки, коли переслідував вас, хапав на бігу жуків та ящирок, чи вночі викопував на смітниках якісь зогнилі недоїдки. Він не міг і зупинитися, доки не падав від виснаження, як порожній мішок. Коли дістався Кембліна, він міг відчувати дичину, на яку полював навіть на відстані милі. Тут, у камері, глибоко під землею, він увесь час підсвідомо підводив голову, сам, того не помічаючи. Він дивиться у напрямку цієї кімнати. Ранда раптом, наче мороз продрав між лопатками. Він, наче відчув на собі погляд фейнових очей, що проникав крізь кам'яну товщу. Айсседай помітила, як він пересмикнувся але незворушно вела далі. Якщо в Кемблін Фейн дістався наполовину божевільним, то він поринув у безум ще сильніше, коли зрозумів, що там присутні лише двоє з тих, кого він розшукує. Він знаходився під примусом знайти вас усіх, але йому нічого не лишалося, крім як іти за тими двома, що були там. Відчиняючи браму в Кеймбліні, за його словами, він криком кричав. Він знав, як це робиться. Знав, сам не розуміючи, звідки взялося це знання в його голові. Руки його рухалися самі собою, а коли він спробував їх зупинити, запекли балзамоновим вогнем. Власника крамниці, котрий прийшов подивитися, що то за шум, Фейн убив. Не тому, що мусив, а через заздріще, адже ця людина була вільна вийти з льоху у той час, як його власні ноги невблаганно несли його на шляхи. «То це фейна ви відчули, коли сказали, що хтось іде за нами?» – промовила Егвей. Лан кивнув. «І як він уникнув чорного вітру?» – голос у дівчини затримтів. Вона мусила зупинитися, аби зглитнути клубок у горлі. «Адже вітер теж йшов за нами аж до самої брами!» «Він і уникнув, і ні!» – відказала Морей. «Чорний вітер огорнув його!» І він каже, що розчув голоси деякі з них вітали його, наче свого, деякі його злякалися. Вітер огорнув його і забрався геть. Бережи нас світло! видихнув лоял шепотом, що пролунав немов бриніння джмеля. Молімося, щоб так і було, мовила Морей. Падан Фейн ще багато чого в собі ховає. Багато про що я ще мушу дізнатися. Я ще не бачила людини, у якій би зло вкоренилося глибше та сильніше. Можливо, Морок, маніпулюючи Фейном, передав йому сам того не знаючу частину себе, принаймні частину зосередженості на своїй меті. Коли я згадала око світу, Фейн замкнув рота на замок, але я відчула щось за його мовчанням. Якби ж тільки в мене був час. Але ми не можемо чекати. Якщо цей мерзотник щось знає, сказав Агельмар, я можу це з нього витягти. На його обличчі не проглядало ні краплі милосердя до друзів Морока. В голосі не чулося ні нотки жалю до Фейна. Якщо він знає хоч щось із того, що може допомогти вам у гнилолісі, варто затриматися на день. Іноді необізнаність з планами ворога може коштувати поразки в битві. Барень зітхнула і з жалем похитала головою. Мілорде, якби ми могли обійтися хоч би без однієї спокійної ночі перед гнилоліссям, я би вирушила вже за годину, попри ризик зіткнутися з роз'їздом траллоків на дорозі. Зважте, що я дізналася від Фейна? Три роки тому вороку знадобилося, аби Фейна доправили до Шайолгулу. І тільки там він зміг його торкнутися, попри навіть те, що Фейн уже був другом Морока, відданим йому до мозку кісток. Минулого року Морок міг віддавати накази Фейну, другу Морока, через його сни. Цього року балзамон приходить у сни тих, хто живе у світлі, і фактично з'являється хоч і з труднощами у шадар-логоті. Не у власному тілі, зрозуміло. Проте навіть проекція його свідомості, проекція морока, що спалахує та гасне і не може триматися на одному місці, являє більшу небезпеку для світу, ніж усі орди тралоків разом узяті. Печатки на Шайолгулі страшенно ослабли, лорде Агельмар, і слабнуть їй надалі. Часу не лишилося. Агельмар уклонився на знак того, що вимушений погодитися. Але коли підвів голову, рот його залишався уперто стиснути. Ай, седай, я можу прийняти те, що коли я поведу своїх воїнів до Тарвінової ущелини, це буде лише удавана атака або незначне зіткнення на периферії справжньої битви. Обов'язок веде людину туди, де вона мусить бути. Так само, як це робить візерунок. Хай навіть нічого не обіцяє величі нашим потугам. Але і наша сутичка буде марною, навіть у разі нашої перемоги, якщо ви програєте битву. Ви кажете, що ваш загін має бути невеличким, і я мушу з цим погодитися. Але я благаю вас подумати, чи все ви робите для того, аби мати змогу перемогти. Залиште тут цих юнаків, ай седай. Присягаюся, я можу знайти замість них трьох досвідчених воїнів, що не думатимуть про славу. «Неперевершених звитяжців, які будуть у гнило-лісі майже такими ж корисними, як лан!» «Зробіть це, аби я міг поскакати до ущелини, усвідомлюючи, що зробив все, аби допомогти вашій перемозі!» «Я мушу взяти їх, а не когось іншого, лорде агельмара М'яко відказала Морей. «Саме вони мають битися біля ока світу!» «В Агельмара аж щелепа відпала!» І він в усі очі витріщився на ранда мета і перена. Зненацька володар Фалдари ступив крок уперед, підсвідомо намацуючи на поясі меч, котрого ніколи не носив у середині фортеці. Вони ж не... Ви не з червоної аджі, морень седай. Але не може бути, щоби навіть ви... Рясний під блискучими краплями виступив на голеній голові Агельмара. Вони тааверени, – поквапилося заспокоїти його морей. Навколо них сплітається візерунок. Морок уже намагався багато разів вбити кожного з них. Три тааверени в одному місці. Цього достатньо, аби життя навколо них змінювалося так само невідворотно, як Нурт змінює шлях Соломинки, що пливе рікою. А коли цим місцем є око світу, Візерунок може вплести в себе навіть батька-брехні і знову зробити його безсилим. Агельмар припинив мацати відсутній меч, але все ще дивився на Ранда з приятелями з великим сумнівом. «Марень седай, якщо ви кажете, що вони ті, ким вони є, то так воно і є. Але я цього не бачу. Хлопці сфер. Ви впевнені, ай седай?» «Давня кров». Промовила Морейн. Розходиться так, наче ріка, розпадається на тисячі-тисячі струмків. Проте інколи струмки сходяться, аби знову утворити ріку. Давня кров Манетерину, могутньо і чисто вирує в жилах майже всіх цих юнаків. Ви ж не станете сумніватися в силі крові Манетерину, лорде Агельмара. Ранд скоса поглянув на Айс Седай. Майже усіх? Він насмілився кинути погляд і на найнів, та розвернулася, аби краще бачити і чути, хоч все ще уникала дивитися на Лана. Він зустрівся очима з мудриною. Вона похитала головою. Ні, вона не казала, а й седай, що він народився не в межиріччі. Що відомо, Морей. Манетеран З промовистою паузою повторив Агельмар, кивнувши. «Ні, в цій крові я не сумніватимусь!» І додав уже звичайним голосом. Колесо обертається і приносить дивні часи. Хлопці з ферм несуть честь Манетерину до гнилолісся. Але якщо якась кров і може завдати жорсткого удару мороку, то це кров Манетерину. Воля ваша, айс седай! «Тоді дозвольте нам піти по наших кімнатах», – сказала Морей. Ми мусимо вирушати на світанку, бо часу обмаль. Юнаки мають ночувати неподалік від мене. Напередодні битви не можна дозволити мороку ще раз замахнутися на них. Битва вже не за горами. Ранд відчув на собі її погляд. Відчув, як вона запитливо дивиться на нього і на його друзів теж. І здригнувся. Незабаром битва.